וישתחו ארצה שבע פעמים, עד גשתו, עד אחיו. וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. וישא את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לך? הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך.